أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربي رب العزة عما يصفون و السلام عل المرسلين والحمد لله رب العالمين دمو د ترجمه سبق روان ده چې په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم متعلق ترشیوی درس کی خبره کړی و نننی سبق کې بسم الله الرحمن الرحیم باندې به خبره کوم منسکی جکل <سؤال> منگا <سؤال> سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک لالفاظ دوائیو یعنی غیر باد منگ سورة فاتحی شروع کو د سورة فاتحی د شروع کولو لنمخ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم داوود داوود بالله من الشیطان الرجیم دې دا پاره دې شیطان لا حملو او دا غد وستو سونه او دا بسم الله دا دلته پر اوایو چ الله ز کمکار شروع کوم ستاپ امداد شروع کوم ستاپ توفیق شروع کوم الله ز خپل ډیر کمزور یم کزنانه نه ناغبم د غنیتی چ الله ز غډه را کمزوري یم د چې دا مونږ کومه او په دې مونږ کې څوم کووم نه الله دا ستاسو په توفيق او په امداد باندې کوم بسم الله الرحمن الرحيم مطلب داو چې په دې کې موږ د الله رب العزت نه امداد واړو قرآني کریم هر یو سورته شی شروع کیږي خیال بم کړی شروع کیږي بسم الله الرحمن الرحیمه سوره توبه نا د سورته توبا په شروع کې بسم الله نشته دا وله نشته دا ځکه چې سورته انفال او سورته توبا د دوړو سورتو کې یو بیان دی یو قسم بیان دی یو قسم خبري دی پکې نو سورته ان팔 چې ختم کین نو متصل به سورته توبه شروع کوي دا باقي کې به بسم الله نه دا دې لپاره چې بیان په لحاظ سره د خبرې پهلی سره یو شانت دي دی. نو ډېر خلککو خبر نو که نه اوسم زنناانه خو په باره کې چې ډره پ مو خو دکررن نه چې په دی مد سوو کې دي سبقونه وواایو د شل کالغه باقی کی چې پدی کی بلکې د شروع کولو نه زیات کیږي چې بس پدای کی مشغول وي من خو د وسپورو جر ته په قران کې یا په حديث کې داسې نمونه چې تمغه لمه خله رانقلر او د نن او سره چिके نه پیدا قاهری ختم ده دا بقې لکی ختم ده دا پهې پړ دی دا په کې چولو واله دی دا پهې ټزولو واله دیخورآسم ب هم جوړ کلی دی دکه بهدي کې دی نوبی اسلام به ختم کړړوو که نه دا بووجپې نوبی اسلام الب ته به دوعا کړي د خیری کړي ديغچ دی لیکن دا غونشت جي ته قران دا غي د پاره به استعمال کو بیا وی وې د سورتي توبيه ختم اعلانو کړو یو اعلانو سره وی به دا, دا کارو یو بیا وېډر قاهري سورت ده بسم الله بگنيشتي وای دا ته پوه شته چې بسم الله بگولینشتي دې تا وجه ده دا وجه دې دا وجه دې چې کم سورت قاهري او هغه به شروع کې بدا غي بسم الله بنه زما داخله ګیادي بس موفتان شيدي الی ما نن شيدي او د زانبلی ګیې بس څه یوې او چې چاته کې جو اغم وې بس وی خبر کوم دقه د کانې کر خلوي کدو ته bæډې روز شهر نشتی کنه دا ګور ندی راغلی ثابت ندی نانا وې دمغا بای دی وړو وکه وی چې چرته دروښ دی وی کور دا بای خبره کویو د الله خبره د روغ جن دا الله خبره د روغجن کوي و نه نه نه ت نه کوکې که خبره خو نه کوم خبره د ت کوم ن ډیر په دنیایا کې دا شي تو وخدا په د غه مخته دی کار د پاره کمم ختم په کار دی نه د کم ختم په کار دی داواورې ختم خام خامخا کوي یو شوقوممي می نه سرت دته خمنن مخکې می په درس کې ولي دی نه دتم ووایم چا هغه د نوویل اسلام نهثابت دی دا حیس نثابت دی هغ ختم کوي په طرریخه د تم خیم صورت د تم خیم ختم د تم خیم او طرریخه ده ته خیم ختم چی کوئ د صورتتې بقرې ختم کوي ډېر بهترین صورت دی طرریخهسه ده خذ به نه را غونډ وي بس په یواې باند دی یوازی بانده لازمی نه چه انډوخر راجمع کئی اندوخر ته ضرورت نشتی بس چه با کور کی چالم ورزی که نا جو آغا دی اوئی صورت بقرہ نبی علیہ السلام دی با کم کور کی صورت بقره تلاوت کی گی توی کور با چرتم د خیر او د دا بارکت نخالی نشی خير او برکت به با پاکور کی شیاطین مداکور نووزی کمکور کی نبی علیہ السلام وی چ سورته بقره وی لیکيږي نه دا گور په خلکو به څوک کوڑے تعويذونو جادوونی শিকولای تديه سربي نه کیږي نجاته دا پته ده موږ ته هغه عادي سورتون معلوم دي سورته جنات معلوم دی او نور سورته بقره نه خبر ني دا ووا چې مسلم حل شي مقصد د خبرې ده چې صورتتي توبه په شروعکې دا بسمله ې نهشتې د بسم الله د نه را وړو وجهتهه چې په دواړو سرتونو کې بیایان د یوي خبرې بسم الله الرحمن الرحیم ترجمہ دعویٰ شروع کمپنم دا اللہ الرحمن چی عام می ربان دیم الرحیم چې خاص می ربان دیم حدیث کی رازی نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے کلو امرین دیبالن لم یبدہ بسم الله فوا اجزم هر یو نیک کار شروع کوی طالب پنوم باندې شروع کوی بسم الله الرحمن الرحیم وای <خخ> بسم الله الرحمن الرحیم یو کار شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم نو یا کار کې به خیر او برکت دي روټي خوري بسم الله الرحمن الرحيم شروع کې د نېره شوا ورسره ته یاد شوا خير له رسو, رسو و بسم الله اوله وا اخرم له صحابیو ماغه شروع کې چې بسم الله دی رشيوا نن به له سلام او تخيال صابی روټې خوړه ناجر ته په مಂತ್ کې وته بسم الله رايا د شو بسم الله يهو له او اخره دا یوې نبی له سلام مشکې شو هغه صابی وته وی د الله نبی تاسو وله خواندل نبی له تراموي تا چې روټې شو کول نو بسم الله د نه نو ویلی شیطان د سره لګا او خوړای او چطاب بسم اللہ اولا و آخرا داوئے او چې شیطان سا خوڑے لئے انو آگا تولی قے اکلل او اٹھے اکلل شیطان پورې راغلہ بسم اللہ چی پا کم کار باندې لئے کی گئی آگے خیرونه خیرون برکتو نہیں زنانا بکور کی تبزی کٹ بسم الله الرحمن الرحیم اے پتیلی تا بیا بیاوی بسم الله الرحمن الرحیم نا باریک غیرونه برکتونه همغه مرګره او هغه وی یو څول او ته سادهوند کیو وای ناګه مور پلان سره به جبته خو ګان ناغلېو نو یودجو یې جدای شنو اوس خذلی یاد اڑاږي اڑاګینه ورڅه د زنه نه اڑاګینه دی وړو له څوک پونته کې ور کوي کنه ناریو څوک سره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله څل یو تاسو وګورئ خدای جواناشه تاسو اندګا تړای را پاتې خدای له مارې نه چې موږ یو دیو نو دا بسم الله نه چې جدای سمته بسم دغه باندې <سؤال> خو سوم خدا دی شوروایي خکله کنا بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> دا ویل بکاری اره موقع کی خیر ون برکتونو بکی ولل الله نوم بکی غرت کی او الله نوم کو برکت والا دکنه تسویل نو وتبارك اسمک او برکت والا دینم استام چې د الله نوم پې شو تممرره به باغې خیر خیررو بر کې نن هر کار چې ګوري که نه طان دومره خلک ګټ وټ کړی دي چې د خلکو ن د الله نوم یا کړی دی اووبوس کې توننت طرق سه دو بس کې ناول اول او ته وګورې چې کچه مچ را سېګمي کيڅخه په کشته دی نه می کې نه بیلله ووا او به اووس کا پدرې سابان دی بس خلکو ن یو ختا دي هر سړی باې نا وخته دی هر سړی په منډه دی طببا چې بس سب سره دیتا د الله نون د خلکوونهررش دی د الله تاس کره د خلکوونه یار شي ده هغهمونچیم کوي که نه خلک په منډه کويمات ته چې را شي دکه درې میټه پاتې نخ د بندونه کې نه ځیکه کار روکهر ته یو دوه کاته په کې وککهه را بهشنې د ایمان په سر بهدي چېودې کې پهشا او دا دواړه لاسونه بشاېښ دي ولا اړوي ولاله وې وس چې وسکل بد درې منته دې چې دا استاد زره زره مقش چې دا منلو کې چې دې تانې نه ولو یما په تاڼه کاری کنه تمره خلق څاړګي شه دې تمره دې خلق په زړون باندې مورونه والي شي دې ها دا که واغه هم نشتي زکه خو سکون نشتي زړه تا نور دې وکه او کترانه ما ته وی چیرب پریشان یم سکون نشته مې وله بيسي ده سره نشته بيسي غډيري سوه نیم اشوي چې بس پتکشي مې وکله دومره زه او دومره سکون راته نشتي څه سپتسته یوازی دستارو دا آن نده د ختم دا آن لے زنانو نتا پوزو گا ام پریشان دی کفاقی دا ام پریشان دا کمور دا ام پریشان دا کمشران دی کاغم پریشان دي ک کشران دی ام پریشان دی بس پار سڑے پریشانا او پٹینشن کې دے خفه دے زیر دے او سکون نشتی را دے داولی دستی دا چل شیع دے کلی پا یور آره کلی پا بل آره کلی پا ی راز دې چې الله دې کتاب نن نن ته پوسو تخ د درت مرګرو تم د پښان دي دا خبره ورته کومه دا الله باندې غانو یو طرف ته فریادونه کوي بل طرف ته د خپل داغه پریشانی او او داغي وجره تم معلومم نه دا, دا, و و دا وجه صدا صورت واه بڑا سمزي پاره آیت نمبر ایک سو چوبیس یو سل سلی دنیا کې د انسانانو توجو سرا دنیا کی ده انسانانو د پریشانی سو جدا دا ولی سچل شیر ہے اللہ داغی وجہ بیانی الله اللہ ذکر بیانی چا انسانان پیدا کړلنی دي انسانانو د پریشانی او جواب ماته معلومه کنا ما او تاسو هو پتنلېږي بلکې هغه چې کم پریشانه یغه تم پتنلېږي کني ځانانو ته پوزګي یا د نارینه نو ته پوزګي ته ولي پریشانه وي ماتم پتني چې ولي تمره پریشانه وي ماتم پتني چې ولي د ما دا ژوند نمره بے سکون ده راځي چې د قران نه آیت نمبر 124 پالاتمتی 12 سورۃ طہ وا من اعرض عن ذکری فان له معیشۃن ظنکام پریشانی وہ جو اللہ ذکر کی وا من اعرض عن ذکری اللہ و چا چی مخواڑو زما د قرآن نام اللہ و چا چی مخواڑو زما د کتاب نہ زما د قرآن نام فان له معیشۃن ظنکام اللہ زبد اگ جن تنکم ژون ب پریشانکم کوم خفه زهیره ب کوم سرحللی برواې ب کوم الله دا وجه ده او که نه دا وجه د زما کتاب خلکو پرشا دی ما کتاب ته خلکو شااکي دا هر ص د پاره وخت شته او که ن شتهقرآله وخت نشتې ځکه خو د خلکو ژون پریشان دی که نه سکوون نې پریشانانی ده او اللهوي چې زماده کتاب نه چا مخواړون په دنیا کې خوبیدغه ژوند زه پریشانه کوم په آخرت کې به څه ali آخرت کې به مډر پد ali هم دنیا اوم آخرت ونحشرو یومل قیامت عام الله او موږ را پازو دې پورت ز قیامت عام پسر ګوانه وړو دی وځاړي پریشان وای قال رب لما حشرتني يا او بويدا انسان او بويدا نارينه او بويدا زنانان جڑا جڑا بو وي لما حشرتني یا الله تازا ولي واستر غوانه دون پاسولم وقد كنت بصيرا او مزه په دنیا کې روغ سترګو والا سترګې مې برابر وي الله ووته وویل قال كذلك الله بي خبر هم دغهشانې دا دام او تا ص ووي ته به دنیا کېښوي دلته پهسترګړي داولې حتکهتونونه راغلی وو تا ته زما ونه ف نهې ته تا زما ونهکل پرواې پیونه ساات لا ټایم دی له ورن کوو وختې ولووررن کوو واې نهورېدو عمل دی پونه کوو وکهذایکل یو او الله وي دغشان نن راد ما مونږه تایر د خپل رحمتنا الله تاسو مونږ کتاب ته شاکلا نن به مونږ تاړو پتا اړو پروانه ساتو چې تاسو او څوک نه نو خبره مې دي پوری کوله چې د خلقنا الله يرشه دي الله تیار دي هر څو ته یادی کو بس مونږ شګي یې کور چې سوره کاته مې وکړل ویتا تبا بتایی ناوزا قرآن لا ویتا اللہ کتاب لا زمانگنا بگره دا یو یو رضی تا قوس کی زب بار بار دا خبر اکوم او کددیزی ناری نا او کددیزی زنانا دی او کددیزی زنانا دی کل کل دا سی ساڑک اٹان دی چلی گیا و ته تبچا تلی گیا ایدو تقرر که نا چاته که در څه نه چاته کې نصيحت کې نه چاته کې نه د زنان او پرواسته نه د نارینه پرواسته چې زمون تعالی بار بار قران کې وای او بالا الله چې په قران کې دای کوم خبرې کړې دي لري شادی لوګو چې څوک د روغ غني د قران دا خبرې چې چاته د روغ کاری دا په بار کې قران ته وای تلې رښتما سي بار راوړوي تو د اپارا دسلی رشتمی سپاری مخ اولنی آیت سورت زمور آیت نمبر بتیس ومن ازلمو سوک دی غڑ ظالم ممن کذبار الله اغه څوک چې دروغ تړي په الله باندې و کذب بِصِدق او دروغ غني قران لرم د قران خبره دروغ غني د قران خبرو باندې یقین نه کوي الله نن ما خلق دي کنه ته ته قران بیان وا سما هو بد ديږي سمره مودو شو وا ته کالو کله خلکو په قران یقین وې بس په اول ځل باورې دوه تر بده ویلو چې لا ویلې دي بس, بس بس بس بس سما داننه توبه ده لا ویلې دي بس سما توبه سره دی خبر نو ما atو کالو کې سوزله قران ختم شو او کې مسلسل درسونه دي بیانونه دي او قران مې د قشند بلات کی اوجدنی ولې او آیت چی کم ده ناغم ده خلقو دخیمه و گوته بی گرزو ما چی ده آیت ده ده صفه ده ده پانه ده ده تیپاره ده ده صورت نمبر دی خب اسطر گو تاو معلومی که ده چه خلق قرآن رشینه نگنی ده قرآن ده خبری و د کری ده روغ ته دروغ کری دا ته گب شپ کری الله فمن هلهمومي من که دبال الله څوک ب غټ ظالم دغه چاانه چې د روغ تړی باللهبانې وکس زبه بستقیل جام او د رو ګړي کله چې راغې دي تهقرآن رشیې خبرې راغلی قرآ راغې او دی هغه د روغ ګړي هغې باندې یقین نه کوي دا خلکو به بارهله سوئ علی سف جان نه ممسول ا نه د پجهانم کې زید کافرانو دام دروخ دی او دام خلکو د دا دروخ کاری خلکو ناناوې موږ له کو جانت سره یو ترې گیای چې جانمو جاننم جانمو جانا یلکه ته قران ته کینې نو قران راخ لینا قران والو سره ته دوشماني کې آتا مکه ده ته لهو جنت الله اکبر کم از کوم که نې نه ورې نه زنانانه تاسو خوواورئ که نهله بندې ګو ستااسجرړونه ولې زمرره کلک دی او مکې خدا مشهوره ووي د زنانو جلړونه نرمې دلته خو ماسووک نرم زړه لهونلیلو دلته خو ټول یو دي یو شدي ټول خوآانېکرم کریم د ړه په با کې ووي کی کله کله د ځړونو چې کم دی الله او ادا دی ګټې نم تخشي ګټې نا بازي ګټې داسې دي چې الله را بولې دا توي داګي نا وبره واني شي فیکروجو منو الماء وبته را شي او بازي بګي داسې چې او اشد قسوه پیر سختخه پیر کلکی نه من له حجاره دي لما ته فجر مننو له نهار بعضې به کداې دي جاغین نه ول رو شي الله ګټه ک لا بیا همتهه تلاه به وي په من او د انسان د زړه سختاللی الله د ګټګم پاخوا دی الله تو بخ به دي الله منسا دي تا چې کیفیت نه دي الله منغسا دي کمر کم, کم تاسو لپاره کار دي د دې دې درس د دې بیانونو قدر وکي قدر وکي د دې خیال ساتي د دې تعظیم وکي د دې شکریا ادا کي نن احمد ګورې بار ځان کی لا په بختوره په خوش قسمت خلګ باندې کیږي با کلی کی په دې کار راځي چې خلک کولی زیونه دي ډیفنس کليپټن دی الله رب له ځد علاقه خولي والي د نګوري مالدار مالدار خلک به د دې ځکه پاتیکیږي به دي کراچي کې کليپټن دیو صدر دیو زیبل دی لیکن الله پاک دچا مالداري تنه ګوري دچا بنگلو تنه ګوري دچا خاې تنه ګوري دچا جیدادونو تنه ګوري الله پاک د خلکو ورونو تګوري چې کوم ځکی د خلکو ورونو دا الله د کتاب سره برابري دا الله د کتاب سره روغي قران هلته راشي پکړه باندې سو ورته د چا پروانه کوي دې د چا پروانه کوي رازي چې د نن عهد کو دنن لوجو کو چې بس زمنګ دا باقی جون به د قران د پاره ای دا باقی ژوند کی به د قران د څوک للدا وسپورې وای منګا خپل ځان ننن تپو څوکای چمنګ دوسه پورې څوکله مونږه نه د دین شو نه د تا دین شو دنیا کې مونږ څوک للدا څومره پیسې وګټلې څومره پیسې جمع کړلې څومره توګه مې جمع کړلا دا ویلې شي ولټه بلا کارزداريه ولټه بلا فکر منې چې خدای پګه دي کارل پیتی بګار دي دی. دیل بګار دي دی. دیل بګار دي دی. دیل بګار دي دی. دی نکه دنیا مپرانه شو او کدا د وسترګي پټشوي نه د دین شو نه د صادین شو دواله کار ده هو شو ها دواله کار لالو نامکه وایي اخرت کټه قران کې دا دیل توجو ور گئی دا به د موږ ټولو به کار رازي د وسترګي پټشوي بس که قرآن دی ب ژوند کې او له قرآن باندې د ژوند مرګ لري قبر مرګ لري او کدا دی نو له مال تر چې ستامینوا ده کم کور تر چې دی مینوا کم جوړو تر چې دی مینوا کم کالو تر چې دی مینوا ده کم پیسې تر چې دی مینوا هر سره ده نه پاتې شو حالت به به چې جنگ کوي یو دی دا بځمای یو بل دی دا بځمای کنه خلکو به جنگو نه تاسو سين باندې ته کې ورسته خلک به غوي میږي اغه چې ځان تر ويسه چې تاسو سره قبر تزي اغه د الله کتاب د قران تاسو ګره سمره په چغو چغو لګیا دی مند ته کوي راځي چې دنن خپل دا جون بدل کو قران د پاره هو او دنن نه دا حد کو جی الله مون خدای اس نه شو او دنن پس با منگ ستاده کتاب لخبل جون وقف دا منگ جون بستاده کتاب دا پارائی پر ایدو دنیا نا مال پکاری نا بچی پکاری گیش شیع نا پکاری ها رسا کی اللہ دا فکر دا پیدا کی داسې سی فکر او داسې سی درد دی اللہ دا منگ پزرلو کی پیدا کی او سمرا زنانا چې جلیه الله رب العزت دی استاد ادارات له او دا ستمره نارینه الله پاک دې ټول دا ادارات له قبول کی قرانه کریم سره شوق د قرانه کریم سره مینا دا دیر بختور و خلق تناسب کی مشتتمد خلق تناسب کی